A Pancselláma és a Dalai Láma Ezt az inkarnációt a kínaiak nemzedékek óta a Dalai Láma ellenlábasaként játszották ki. Jelenlegi képviselője az Isten királynál két évvel volt fiatalabb. Kínában nevelkedett is Peking-Tibet törvényes uralkodójának tekintette. A Pancsellámának a legcsekélyebb igényel lehetett erre a tiszségre, mert szerint csupán, a humpó kolostora is annak birtokai illették meg. Őpáme inkarnációjaként ugyan magasabban állt az élő buthák rangsorában, Cserrézinél, rézinél, de eredetileg csupán az Isten király tanítója volt. Hálából nyilvánította őt az ötödik dalai láma ilyen magas inkarnációvá, és adományozta neki ezt a nagyszerű javadalmat. A Pancselláma utolsó inkarnációjának a felkutatásánál is több fiú került szóba. A gyermekek egyikét kínai felségterületen fedezték fel, és akkor is vonakodtak a kínai hatóságok megengedni, hogy a fiú katonai kíséret nélkül vonuljon Lászába. A tibeti kormány minden közbenjárása eredménytelen maradt, és a kínaiak egy szép napon a fiút egyszerűen Öpame valódi inkarnációjának, és az egyetlen igazi pancsellámának nyilvánították. Fontos pozíciót szereztek ezzel maguknak a Tibet elleni játszmában, és készek voltak ezt a végsőkig kihasználni. Kommunista voltak, nem gátolta őket abban, hogy a rádióban propagandát csináljanak egyházi és világi hatalmi igényeiknek. Tibetben azonban csak kevés követőre találtak. Ezek természetesen főleg Sigace és Kolostorának környékén éltek, mert itt a pancsellámát tekintették úrnak, és nem szívesen függtek Lászától. A felszabadító hadsereget is félelem nélkül várták, mert úgy tudták, hogy a fiatal pancselláma rokon szenvezik velük. Kétségtelen, hogy Tibet népei szívesen kérte az áldását, mert egy budha inkarnációjaként nagy tiszteletben állt de még a kínaiak nyomására sem ismerték el soha az ország uralkodójának. Ezt egyedül a dalai lámának az ország védnőkének tartották fönn. Így történt azután, hogy a kínaiaknak később le kellett mondaniuk arról, hogy a lászai tárgyalásokon ütőkártyaként játszak ki a pancselláma személyét. Hatalmi köre úgy, mint régen, most is a tasilhűmpó kolostorra korlátozódott. Látogatásom alatt ezt a kolostort is megnéztem. Egész város volt ez, ahol szerzetesek ezre éltek. Titokban megkíséreltem néhány felvételt csinálni. Különösen mély benyomást tett rám az egyik templomban egy kilenc emelet magas aranyisten szobor. Csupán a feje olyan óriási volt, hogy létrákon kellett felmászni hozzá. Sigace városa nem messze a kolostortól a cánkpó mentén fekszik, és kisé Lászára emlékeztet, mert itt is egy vár emelkedik a város fölé. A városnak tízezer lakosa van, és kézműveseiről híres. Főleg azt a gyapjút dolgozzák fel itt, amelyet óriási karavánok hoznak a közeli Csangtangból. Sigáce szőnyek szövészetéről is ismert, bár a gyáncei szőnyegek híresebbek. Sigáce magasabban fekszik Lászánál, és éghajlata is hidegebb. Ennek ellenére itt terem az ország legjobb búzája, és a dalai láma és a nemesek közül is sokan sigacéból hozatják a lisztjüket.